しまる命が No, lep pozdrav vsem poslušalcem, z vami je Miha, poslušate ponovno Level 6 podcast. Me smo malo pauze vmes, ker sem bil malo zaseden, ampak zdaj bomo šli naprej. Sicer ne z napovedeno tematiko, ki naj bi bila japonska glasba, si bomo pa zato lotili ene bolj široke teme, ki zanima predvsej ljudi in mislim, da bi lahko tudi vi kaj na to temo dodali. Potem, ko poslušite našo oddajo, seveda, in to je piratstvo. Današnji sogovorci tukaj imamo malo mešano skupino ljudi. Sejširo in Kladiju sta nekako v vzadju, pa se boste oglasila, če se boste želela, drugače sta pa, so pa z nami še um, Jujna oziroma Katerina in Žiga iz Celja. Um, ja, v bistopiracu je tačna zimzelena tema, um, pa me prvo zima, čist kot da začnemo malo, ali je to nekaj, kar je vse splošno prisotnega, ali um, slovenci sploh razmišljamo o tem, kaj si mislite? Uh... Ja, glede na to, kako smo lahko omejeni z produkcijo pri nam, je mislim, da kar prisotno. A. A se Slovenci sploh zavedamo v piratstvo. Mene to bilo zanima, ker nekako malo film, da je to tako prisotno pri nas, da je vsako dnevna zadeva in nobeneč naštudira zraven, a kršemo vse kaj kršo pravice ali gledaj mogoče tega ne bi smeli delati ali pa zakaj jaz to že delam? Se spomnim, da tudi v sajtih pred internetom uh, so bili razni te piratski seznami, ko si lahko recimo naročil košen CD ali pa DVD ali pa kaj takega. Ne. Mislim, preden so bili te razni internetni ponudniki širokoposovnih storitev sploh navoljali. Ne. Um, to je bilo nekaj tako zelo običajnega, da si prelistal te stvari pa naročil od lokalnega dilarja, katerkoli program ali pa pač glasbo, se že želel. So hodil na krokokovčki, skočki pa CD in otri. A več, da ne vem, ampak ponovacem uh, od kakšnega kolega čist kot dobil Znam, pa si lahko naročil kaj. Um, dragajče pa potem, kasneje, ko so bili pa pa internetni ponudniki, ko smo na internetu stopali predvsem prek uh, teh uh, oskopasovnih modemov, a ne, uh, se pa spominjam ene strani, k, na kateri si lahko sam naročil razne, mislim, video, divx na raznih DVD-jih in podobno. In čeprav meni osebno se zdi to malo, kako bi rekla, moralno sporno, čeprav to ni pravi izraz, um, v redu čez stran, ki ponuja tako zadevo, verjetno si plačal za to, ne? Seveda, ja. Pač če tako, če taka stran, ki ponuja takšno zadevo, ok, logično, da se plača, ampak meni osebno je pač to sporno, um, zaradi tega, ker konc koncev še zmi to zadevo recimo temu za ston dobiš. Tidni vsekakor. Ja, ja. Jaz to zadevo mečkam drugače dojema, sem se precej upekla ta prvič, ko sem do take zadele. Jaz sama prišla, pač zdaj, ko gledam nazaj, v bistvu vem, da sem uh, jaz tisto ful plačala, ker je šlo kar za par kratno ceno tistih cd jev Ja, razumem, razumem. Maš ti še kaj za dodat žiga? Ja, za to zadnje, zazdenjem, da pač neka tretja oseba uh, služi na, ta, na, na račun tva, V bistvu, meni gre karkoli v zvezi s tem, da ne, mislim, zdaj v teh časih, a ne, mi gre zelo na živce, če kakšna stranka, čist druga, pač profitira na ta načina, ne. Do, tudi do te mere, recimo, da mi gre ful etre, če recimo Anime News Network služi um, na podlagi napisanih člankov, ki so jih napisali na podlagi fansabov, ne. Se mi zdi, da bi se z eno profesionalno stran spodobili, da bi, ne vem, si pa vzdržala takih početjih. Sam po drugi strani pa bi zblas poh, potem je obiskana stran, če zelo vprašanje, ne, če, ali majmo oni dostop do originalov brez feni sabo? Ja, pravijo, da za ene stvari so dobili razne te, kako se jim reče, skrinerje, ampak v bistvu niti ne. Tako da za nekatere stvari, za, za tiste stvari, ki jih pač ne morajo dobiti, ne, se še vsem zanesjo na piratstvo, tako kot recimo večina ljubiteljev, še posebej veljato za slovence, morda ne toliko za kakšne američane, pa tako, ampak večina folka se mi zdi, da se zaobraša za piratstvo prav zato, ker nimajo druge opcije. C To zadnje, ne, me zanima, večkrat sem že zrazil to vprašanje, pa v bistvu bi še mogel res poiskati čisto natančen odgovor, ampak kak je se pravi, da v bistvu anime je pri nas ni licenciran, kakšno je tukaj zakonsko o, vzadje o, piratskih kopij? Ali je to potem sploh najlegalno. Original firma te še zmer lahko toži, pač če ti poseduješ te kopije, a ne? Zdaj pa pol nam ta zadeva ima licenco ali nima v naši državi, ane. Ja, ker se lahko zanesejo na mednarodno pravo, ampak stvari v tem, da ta podjetje pač drži licence, po moje bi mogli sem pripelati razne predstavnike z letalom in tako naprej in se jim v končni računici pač ne splača. No, pa se tudi to, a ne, pač v vsi vemo, da je menjhna, številno mehna fenov, nas katloco gledamo oziroma se poslužujemo, e, ilegalnih, e, kako živirov, je pa še to kmanj, tako da, če bi se jim že splačal, bi se jim v kakšni drugi državi bolj splačali. Pa je Japoncem sploh mar za slovenski denar? Ja, gleda na to, da v bistvu njihov poslovni model ni, oziroma se mi zdi daleč od ameriškega, bi rekelja, še na podlagi tega, da v bistvu dosti stvari bi narej skrili, oziroma imeli samo na Japonski trg. A ja, misliš, da je v tem stvari? Jaz mislim, da ne. Ne, ne, mislim, ne samo po sebi, da, da pač bi zaradi tega težili ljudem, ne? ampak se mi zdi, da niso glih aktivni na področju pač, da bi stvari raširjali izven Japonski. Ja, mogoče glede na to, kakšne animeje zadnje čase producirajo, ampak Um, ne vem, no, še vsem se mi zdi, da mnogo stvari želijo nekak spravd ven na internacionalni trg, a ne, mislim, se to so počeli že od, um, ne vem, dolg to nazaj, ne, mislim, uh, vsaj za One Piece, pa za Naruto in takšne večje franšize, tukaj se kar zanašajo, ne, na zaslužek iz tujih trgov, a ne, mislim, to ni nekaj ja, drobiš, ne. Večje stvari, ja ampak če bi pa recimo ti hoto dobit kakšno starejšo klasiko ali nekaj takega um, bi mi mogoče malo več težave zaradi, uh, ker nimajo nikega, ko um, nekega centralne, nekega centralnega distributora, ki bi ureval, uh, ki bi združeval vse avtorske pravice in bi potem samo njega kontaktiral in bi se zmenil, moš včasih za kak naslov se vsakim posebi pomeni. Ja, eno zadevo Da može zdaj može zdaj govorimo mi o mislim, denar, ki ga japonci hočejo noče od nas, a to gre za stvari, ki bi jih mi kupvali. Prav um, od njih se pravi, originalna japonske zadeva, ali v bistvu to, kar so pol že licence. O, jaz govorim za licence. A, ja, jaz sem mogoče ta vprašanje malo bolj tako na splošno zastavo, ampak lahko bi govorili o čemrkoli, Kaj pa nasplošno, slovenci pa tako naprej kot uh, uporabniki, a ne vem, japonci pričakujejo od nas denar ali ne? Recimo za kakšne figurce pa tako pa take zdeve. Jaz bi raven, sem zato pravim, da je razlika, govorimo o licenciranih stvarih ali o japonskih stvarih, zato ker uh, tako si vemo, da ti skor so licencirane stvari uh, od tizega japonci ne dobijo tolk, oziroma zelo malo. Uh, po drugi strani je pa pač problem, kaj je licenzirana, je potreba ponovno še enkrat oglaševati na tistmo področju, za katero država je bila pač licenca kupljena in v bistvu tle je problem, glede uh, tega, kako se stvar oglašuje in kako pride do končnega uporabnika, ker govorimo tudi drugačni publike, je pa na japonskema. Ne? Če pa govorimo samo o japonskih stvarih, um, je pa čisto odvisno, za kjer naslov vse gre. Ne? To, kar je zadnji čas vendaj, kakor že mih, V tisti ga bolj malo pričakujejo, da bojo dobili zunari z tujine, zatek, ker imajo svojo kupno moč dosto dobro. Ja, vsi se poslužujemo ilegalnih uh, um, virov, vsi gledamo anime, beremo mange ilegalno in si to vemo. Ampak če ena taka zadeva, ko ti je dosto všeč in jo dejansko želiš imeti, se mi zdi, da je boš dobo v roke, pol pa ni važno, ko že pač pride do tega. Saj tukaj pridemo do ene dileme, mogoče, Um, Ljubite li valjda, da spoštujemo te razne avtorje in producente in ko naprej, ki um, nam prinašajo te razne dobrote iz Japonske, se pravi anime in mange in igre in podobne stvari. Ampak uh, Japonci to nekako doživljajo, da mi piratiramo kot neko ali želitev ali ne vem. Ali je zdaj piratilo že nekak del uh, kulture in je težko v tem soditi na ta način, kdo kaj kupi in kdo ne. Za nas je definitivno to že nevstoljeno zadeva. Pri poncih je mečkan drugač, zaradi tega, ker do določene mere imajo možnost gledati zadevo na svojih TV ekranih, mi pač tega ne moramo. Pa, ko kar jaz vem, tudi japonci dost uh, downloadajo takšne zadevoče, zadevce, še posebej tisti, ki so izven dosega pravih televizijskih signalov. Ja, večinoma tisti si izven Tokija. Ja, mogoče pač problem tle v tem, da marskermo tujcu oziroma nam, ne, je, pole kani še kaj drugega, tudi dosti pomembnega, ne, pa uh, Japonci jih je pa zelo veliko tako, da pač tist, kar imaš um, notranji krok fanov, ne, bodo v bistvu vse dali za svoj naslov, za tiste anime, ko so pač njim ljubi in podobne zadeve. Pri nas pa v bistvu ni tako, kar se nam... Eno je to, da se nam zadeve zdijo zdrage, ki pač dejansko so zaradi tečaja takšnega, kakor še nje. Plus to, da večino moraš bolj še dodati za poštnino pri nas, pa še za cerino. In stvar na konci pride dvakrat draže, kot kar pa v originalu je. A, ne? a je kdo od prisotnih slučajno da je kupil kakšno stvar? Um, ne vem, se pravi, s tem recimo direktno iz Japonske ali iz ZDA ali iz Kestuine? Ja, že imam, v bistvu tudi mene bari izkušen z obek strani. Pa tu si kakšne anime kupoval ali kaj podobnega? Ja, z japonske sem naročil dve figuri, pa v bistvu nekaj je nekaj tudi nelegalno kupo uraden DVD iz Amerike. <gupo> v bistvu, če ti, ja, regisko naročiš regijo ena, je to v bistvu nelegalno. Ne vem točno, kako je s tem pri nas, no, bom odkrit, ampak uh, samo voz, če, če si ti pač nek kupec uh, konči potrošnik kakorkoli že, mislim, da samo voz ni ilegalen. Mm, to definitivno ni ilegalno. Ti si kupil originalen DVD, kaj si cer za Regijo 1, da ni nič narobe vzveze s tem. A, no, dobro, se že boš kot <laughs> No, sem da se. Um, pa, kukor vemo, drugače so tudi Ten sabi so, so vedno boljše kvalitete. Zdaj so nekak na približno istem nivoju kot DVD čeprav pre DVD jih kakšno stvar popravlja pa tako, kar se tiče animacije pa produkcije pa tega. Ampak recimo, da jih ljudje dojemajo že kar tako nekak enako vredne, uh, raznim Blu-ray izdajem in tako naprej. Kaj um, ba jo je gnalo, da ste si vse en kupila? ta izdelek, čeprav se ga da dobiti uh, digitalno, kljub visokim cenam, pa obvozu, pa um, raznim preprekam, kaj je tista glavna stvar, ko vas je nekako primorala v nakup? Promen je... Kaj že? Collectors, bitch. Se pravi, si zbirateljica. Že lahko tako rečem, ja, sem Zdaj ne vem. Um... Uh, se pravi, prvo stvar, mogoče zate, je to bolj, da Uh, se nekako obvežeš v nakup uh, dobrega izdelka, kako? Ja, pač eno je tudi podpora industrije, recimo, ne, pa se pravim, kupujem res sam tiste stvari, ko vem, da jih bom obdržala, um, da kjer stvar pol prodam naprej vsaj to, kar so japonske izdelki, predvsej, predvsej redko, um, pa še tist bolj v primeru tega, da sem dobila kakšen dvojnik, pa da res izgubim interes, ampak to je že tako skor ne mogoče. Um, pa ti, žiga? Uh, ja, jaz sam, uh, v bistvu so sem mlad tiste NDD, ko sem ga naročil. je bil, mislim, da bolj izraz uh, nekega impulza, ker sem pač še tisto serijo, ko sem takrat gledal, tisti trenutek, se mi je tak dopadla, da pa res to pa... <laughs> je Mimo vprašati, katera? Uh, ne. Ok. <laughs> Jaz osebno se znam nekako poistovetet s tem, ker prvi DVD, ki sem ga kupil, je bilo čistim impulzivno, zato, ker sem ga videl v trgovini na Švedskem. Slučajno sem bil tam in sem ga kupil in takrat naprej sem nekako začel kupovati stvari. Kar se pa tiče vseh ostalih zadev, recimo kupil sem kakšne DVD-je, ki jih nikoli nisem pogledal. Um, ki v bistvu se prašijo na policiji in um, so boljši izdelki že na voljo, se pravi razni ripi in podobne stvari. Potem tudi težko sem je gledal zaradi tega, ker je že sam problem s tem, da niso imeli podnapisali v japonski, ali ne? Ampak v glavnem sem jih en lep del, DVD-jo sem kupil s tem v mislih, da če bom podprl eno serijo, bodo pa morda v prihodnosti naredili še kaj tazga, kar mi bo ponovno všečo. Ne? Um, Ampak ali obžalujete, da ste recimo kupili nekaj, kar zdaj gledate nazaj, pa si misljate, ah, brez veze. Ali pa, da ste kupili nekaj, kar v resnici niste hot, pa vas je tisti impuls nekak prevedel do tega? <laughs> v bistvu, na, na to komarj, sem naročil, še nijem slave izkušče. Okay, tako bom rekla. Vsake toh časa imam momente, ko gledam celo svojo maro, pa se sprašujem, zakaj imam jaz doma, zakaj jaz to kupujem. Ne bi bilo bolj, če jaz to let čez okren ven vržem, pa ti drugega nodam. Um, Dragač pa v bistvu ne, mi ni žal razen um, za stvari od Higuriju uh, za katero sem res dolg časa si rabila priznati, da meni ne stvari dejansko ne interesirajo več, koliko so med prej. Um, imam pr par njenih stvari, ko mi je žal, da sem jih kupila. Okay. No, smo kar malo zaplavali na naše teme današnje bom še vprašal o fansabih. Kaj si mislite o ljubiteljskih prevodih? Uh, neizbežni, pa potrebni. Prvič, uh, do starih serij uh, se ne predvaja pred kranče rola. da mogoče tisti fansabi, ki so bili včasih, so še vedno fajn, da uh, obstajajo. Druga stran je to, da v Sloveniji se ne predvaja s Tudi fansabi niso vedno v angliščini, potem lahko tudi v drugih jezikih Kar v bistvu na nek način pripomore kulturni identiteti, ker se mi zdi, da kulturna identiteta se seli samo preko visoke umetnosti, in tudi preko popularne kulture. In zato je fajn, da imamo mi prevedeno svečimo tisto, kar se gleda. Če tudi uh, je pač samo na fan osnovi, ker se drugače ni finančno uh, dosti ugodno, da bi se to uradno prevedlo pa izdalo na uradnem delu. Kaj pa Se mi zdi, da je v bistvu par, da je ena velika razlika, recimo, da bi pri mangah se isto ponujalo kar se trenutno ponuja v animejih. Uh, namreč, zakaj se mi zdi, da je razlika? Zaradi tega, ker uh, v bistvu mang številčno toliko več izide letno, da v bistvu se ne more primerjati tega z animeji. Pač zdaj, če gledam iz osebenega stadišča, se mi ne zdijo toliko no pomembni, ne, kar uh, se mi zelo, da drugmu ne bi bili toliko pomembni, če bi zadebo gledal brez podnepis, zaradi tega, ker um, vsej določeni naslovi znajo zelo dobro povedati tisto, kar maja za povedati, tudi brez tega, da dejansko razumeš, kaj je, je, je bilo povedano z besedama, ne. Um, no, samo takih je bolj mal To je prav ena od kvalitet polskega nemenja, da je dosti spavljeno, oziroma tudi stripa, da je dosti spavljeno, tudi brez besed. No zdaj, pa, če v bistvu gledam, um, brez te predposavke, se pravda da pač znam dosti o da lahko tudi brez predposavko pridem skozi, um, se mi pa zdijo pač pomembni. Eno že samo zato, ker sem prej omenila, da dejansko kanče rol ne predvaja vseh serij in mislim, da jih tudi nikoli ne bo. Uh, pač določene ljudje se vedno morajo i tete liste, ne? In, uh, in li tiste? Elitiste, tiste whatever. V glavnem, zakaj bi gledali Crunchyroll, če lahko men sabe, ka smo vedno že to gledali in pač industrija se tle neki norca dela iz nas, in zakaj bi pač Crunchyroll in podobne zadeve, a ne? Ja pa po drugi strani, zakaj bi iTunes in podobne zadeve? Se strinjam. Pač zelo velik različnih mnenj in v bistvu dokler bodo dosti ljudi podpirali fan sabe in downloadali, bojo ti ostajali in bodo ostajali potrebni. Uh, ja, čeprav, uh, glede na to, kako se stvari selijo na te spletne videopretočne strani in te razne manjše napravice, kot so mobiteli in takšne podobne storitve ali recimo tudi na konzole, se v bistvu trg še dodatno širi a ne? in um, fans abi ne morel lih uh, Mislim, ne morajo ravno upravljati naloge za vse ljudi. Upravljajo jo z recimo tist zelo majhen trg, predvsem torrenti, ane. Zdaj, večina fans abe odkoli tako pride na te videopretočne strani, kjer pač tudi dosežejo druge ljudi. Ampak meni se vsebno zdi, da bi mogoče zadeva mogla malo stati tako v vzadju, ane. Um, vsa je ta čas, dokler se urejajo te razni zakoni, uh, da pač stopijo v stik z 21. stoletjem, ane. Misliš, je, da Ja, ja. Jaz mislim, da gače, da se bo industrija počas ali pa zelo hitro predsedila na druge medije. Um, zdaj v redu zanem je, sami jih ne vem, ampak mange in uh, igre grejo zelo po hitrem postopku. Uh, Iger je že tako večinoma samo za une PSB in podobne zadevce, za računalnik navaden PC praktično ne dobiš več. Uh, mange pa tudi, uh, že par magazinov je tako, da so san še prek mobitela dostopni in podobne zadeve, tako da se mi zdi, da bo nekaj podobenega prej, se je tudi letel tudi anime. Je. Čak, pa je že rečen. glede tih um, pretočnih uh, strani oziroma YouTube in podobne zadeve, se mi zdi, da je pred kratkim. Ena zadeva vam prišla, kjer je. En, uh, profesor z ne vem katere univerze v, na japonskem rekel, da v bistvu, kar je na YouTube, da možno, da pripomore k boljši prodaji DVD-ev in Blu-ray diskov. Sicer je rekel, da je to samo njegovo mnenje, da, da zaenkrat to še ni mnenje raziskovalne skupine ali univerze, ampak da on je nekako tudi zaključka prišel. Ta model se je na statistiko in um, nekako ugotovil, ja, da YouTube uspodbuja uh, DVD prodaje, hkrati je pa ugotovil, da recimo teli peer-to-peer -peer programi, a ne, recimo kot Winnie, um, pripomorajo tudi k prodaji, ampak bolj zanimljivi, drugače pa uničujejo to industrijo uh, za izposojo, ki je tudi kar dominantna no, na japonskem, prav zaradi prostorske stiske. Zaključe je pač, da, da je tako na pol dvore izmeč. Ja, no jaz drugač zase vem, da tisto, kar je kvaliteto youtube mi gre to knjževce, da če bi jaz stvari sam pri YouTube-a gledala, da bi zikr kakšno zadevo prekupla, kot je pa sicer. Mislim, da gre bolj pri tej zadevi na YouTube-u, se mi zdi bolj uh, kakšne klipi ali kaj podobnega, pa kakšne premontaže, ne, ne celotne epizode. Se pravi razne medvideji pa AMV in pa podobne stvari? Možno, ker pač to razširja pač nekaj vrste PR. Če prav, tudi a, zdaj, če gledaš, kakšne stvari so zdaj na japonskem popularne, a ne? Morda niso to najbolj popularni anime in morda so bolj a, razni vokaloidi, pa toho, to so v bistvu takšne franšize, pri katerih lahko ljubitelji tudi aktivno sodelujo pri ustvarjanju same franšize. Pri tem seveda igrajo tudi veliko logo te videospletni in pretočni mediji. Ampak um, za ta dela je skoraj nujno potrebno tudi uh, določena mera piratstva, ne? se pravi, od programov do raznih samplov, raznih slik um, videov ali um, zvočnih samplov ali programja ali karkoli, ne. Sami sampli so po mojem znanju fair play, copyright fair play. Ne, ne na japonskem. Mhm, zanimivo. Uh, jaz sem mislil, da edino še dodat pač, če bi kupil fizično stvar, ne. Uh, se mi zdi so bolj zaradi občutka, da imaš nekaj mare in imaš nek fizičen uh, prikaz svojega okusa, ne. Ker če imaš samo to nekje na trdem disku, s tem nekaj teže. Lih sem se spomnila zdaj, ko si to povedal. Uh, zanimiv mi je, zdaj tako spločno ogledam, da v bistvu največja kupna moč je ravno pri tistih ljudih Nimajo tok denarja, ne, um, pa študentje pa podobno, a ne. Me je tako zanimivo, ker se v Fulosti okrog tega, ne pač industrija je gor ali dol, nima denarja, nobenače kupuje in podobno, a ne. Um, stvari so še zmer isto drage, kot kar so bile prej, čem celo draže. Kupci so pa v bistvu še zmer tisti, ko imajo načelno najmanj denarja, ne. Ha, pa še ena zanimiva, v bistvu se je zadnje leto se je prodaja Blu-ray ploško, pa to se pravi, ko sem naredil tranzicijo iz DVD na Blu-ray, se je v bistvu malo se povešala, no. Fino. Mogoče tukaj same piratstvo res nima enega zelo grozno negativnega vpliva, konec koncev, ne. Ja, vkrat je še zmer dober znak tudi to, da ti v tem mogoče preveriš serijo, da klih ne kupuješ mačka v žaklu, ne. Uh, mogoče ta element uh, potem tudi spodbuja večjo več zaupanje, oziroma ti tudi lažje potem uh, nekaj kupiš ali pa se odločiš za naslednje nakupe, če imaš občutek, da ne kupuješ mačko žaklon. Cool, no. Ej, jaz mislim, da smo povedali kar dost, pa po moje bi mogli še kakšno debato se ne udariti na to temo pa še kakšnega povabiti drugega govorca. Ampak jano, če ste uživali v podcastu, seveda vas vabim, da se naročite. Uh, na naši spletni strani oziroma blogu lvl6podcast.wordpress.com oziroma na našem spletnem forumu lvl6.net uh, naročite se pa lahko na nas tudi najtiteunso, kot da se slišmo naslednjič pa lepo se majte. Muzika. Muzika.